Джон Марс. Суджені. Розділ 26. Менді. Вхідні двері до скромного будинку, що його Річард колись називав домом, відчинилися, щойно Менді зайшла на під'їзну доріжку. Хлоя стояла на ганку з широченною посмішкою. Ця жінка геть не була схожою на свою підозрілу версію, з якою Менді познайомилася на поминальній службі. «Заходь, заходь», – примовляла вона, ведучи полохливу гостю за собою вглиб коридору, до кухні відкритого планування. На високому стільці перед барною стійкою сиділа жінка, яку Менді вже бачила в церкві. Брат і сестра, та й мати з сином, якщо придивитися, не були дуже схожими зовні, але мали якусь невловиму спільну деталь у тому, як дивилися одне на одного. Менді усвідомила, що мусила стати частиною цієї родини. Сила тяжіння її ДНК-пари відчувалася навіть зараз. З-за скелець окулярів на Менді дивилися очі жінки, яка ще не змирилася з втратою сина. Менді простягла руку для рукостискання, але жінка натомість схопила її за плечі і пригорнула до себе в міцних обіймах. — Дякую, що погодилася прийти, — зашепотіла жінка до Менді на ухо. — Ну гаразд, мам, відпускай її, — озвалася Хлоя. Менді, це наша мама, Патрісія. Приємно познайомитися, Патрісія. Мені також. Називай мене Пет, – відповіла жінка, оглядаючи ДНК пару свого сина з ніг до голови. А Річардові ти сподобалася б. Менді відчула, як пащіють щоки. Ти тільки подивися, Хло. Яка вона вродлива, правда? Хлоя кивнула з іншого боку барної стійки, де готувала всім чай. Менді пробіглася поглядом по кухні та їдальні, затримуючись на фотографіях, якими була заставлена кухонна шафа. На корковій досці поряд із медаллю за участь у лондонському марафоні висіла програмка поминальної служби Річарда. Менді відчувала, як Пет її просто їсть очима, але вона не переймалася через це. «Річард хотів знати, яка ти на вигляд», – зрештою мовила Пет. Коли він зареєструвався, то багато розмірковував про свою суджену і про те, де ти живеш. Не знаю, чи Хло говорила тобі, але він обожнював подорожувати. Гадаю, він переїхав би до будь-якого куточка планети, аби лише бути поряд зі своєю ДНК парою. Я живу за дві години звідси, на кордоні з Есексом, усміхнулася Менді. Далеко їхати не довелося б. А ви знаєте, чому він зареєструвався? Нагадаю з тієї ж причини, що всі інші. Йому було всього 25, але він, як і всі, хотів осісти і створити власну родину. Коли ми з його татом зустрілися, ніяких аналізів ще, звісно ж, не існувало. Але ми прожили разом два десятка років до самої його смерті, і я не пригадаю жодної сварки. Річард мріяв про такі стосунки і побоювався залишати це на волю випадку. А про що ти подумала, коли дізналася про нещасний випадок? запитала Хлоя, передаючи чашку з чаєм. «Це, напевно, по-дурному звучить, адже ми так і не бачилися ніколи. Але новина мене просто знищила», – зізналася Менді. «Гадаю, так почуваються люди, котрі дізнаються, що не можуть мати дітей. У них відібрали можливість вибору, і вони тужать за тим, чого ніколи не мали. Ось я якось так і почувалася. Звучить безглуздо, чи не так?» Думка про дітей відбилася всередині болісним відлунням. Попри все, що відбувалося в минулому, Менді багато разів обстежувалася і була певна, вона ще спроможна зачати. Тож завжди вважала, що їй пощастило, на відміну від тих нещасних жінок, про яких щойно згадала. Але зараз вона втратила все. Річарда, шанс завести дітей – майбутнє. Зовсім не безглуздо. Пет підсіла поряд і накрила долоню Менді своєю. Ти втратила те саме, що й ми, просто нам пощастило знати Річарда протягом усього його життя. А твоя втрата це так несправедливо. Слова Пет трохи заспокоїли Менді і переконали, що вона має право на ці емоції. Я не сумнівалася, що мене хтось зрозуміє, прошепотіла вона, ковтаючи клубок у горлі. Хочеш подивитися його спальню? "Мам", втрутилася Хлоя. «Дай їй час, вона ж щойно прийшла. Усього і так забагато для неї». «Ні, все гаразд. Я залюбки подивлюся», – кивнула Менді і пішла слідом за Пет у напрямку сходів. «Річ поступив у коледж і переїхав від нас. Потім знову повернувся додому, але потім поїхав мандрувати світом», – розповідала Пет. «Хло жартувала, що в його кімнаті треба поставити обертові двері. Так часто він з'являється і зникає». А тоді він став успішним тренером і зумів накопичити перший внесок на квартиру. Пет відчинила двері. «Заходь, роздивляйся, скільки хочеш. Не буду тобі заважати». Річардова спальня була охайною і просторою. Менді підійшла до стіни, обвішаної сотнями знімків із подорожей по всьому світу. Австралія, Азія, Південна Америка, Східна Європа, навіть Аляска. Поряд із ліжком гардеробна шафа, усі сорочки і штани, подивилася Менді, ретельно відпрасовані. Менді провела пальцями по товстому светру і піднесла його до обличчя, але почула тільки запах кондиціонера для тканини. Тоді підійшла до крісла у кутку кімнати, на його спинці лежав шарф. Прагнучи відчути хоч якийсь зв'язок з Річардом, узяла і глибоко вдихнула його запах. Раптом аромат річардового лосьйону після гоління так ударив, що ноги ледве не підкосилися. Неможливо повністю описати це відчуття, але Менді могла порівняти його з теплою ванною з бульбашками. Або з міцними надійними обіймами. Раптово, несподівано для самої себе, Менді зрозуміла, що плаче. Одна річ переглядати фотографії і спілкуватися з його родиною зовсім інша – вдихати його аромат. Цей запах вибивав із рівноваги так, що довелося спертися на комод. Виходячи з кімнати і зачиняючи за собою двері, вона витерла сльози з почервонілих очей. І саме тоді усвідомила, що закохалася в мертвого чоловіка сильніше, ніж коли-небудь могла уявити. Розділ 27. Крістофер Крістофер відчинив квартирку, випускаючи на вулицю дим із кухні, і вилаяв себе за те, що налив у сковороду забагато олії з перцем чилі. Скоринка стейків філе Міньйон, як на його смак, надто підгоріла, тож довелося розігріти в мікрохвильовці пакуночок готового соусу з чорним перцем. Зачинив двері кухні. Емі не повинна чути, як пічка дзенькне. Крістофер уже випровадив Еммі з кухні, вихваляючи свою фірмову страву – стейки з солодкою печеною картоплею і власноруч приготованим соусом. Чергова брехня, як і багато інших, що він їй казав. Крістофер просто не міг нічого з собою вдіяти. Щось усередині потребувало справляти на інших враження – вчинками, зовнішністю, роботою, а тепер ще й анонімними вбивствами. Сьогодні настала черга куховарства. Поранений великий палець той, що його прокусила дев'ята п'ять днів тому, ще досі нив під пов'язкою. Втім, Емі не мала причин не повірити, коли Крістофер пояснив, що невдало прищемив палець дверима ванної. Причину підгорілих стейків Крістофер убачав у нестачі сну. Відколи він познайомився з Емі, поспати більше кількох годин не вдавалося. Кожної другої ночі вона ночувала у Крістофера, бо добиратися до поліційного відділку з його помешкання було набагато ближче, а сексуальний апетит мала майже настільки ж ненаситний, як і він сам. А відтак стежити за пересуваннями своїх номерів Крістоферу доводилося ночами, коли Емі лишала його на самоті. Емі ускладнила Крістоферове життя, яке й до її появи простим не було. Він і раніше мав подруг, але Емі унікальна, хоча б тим, що за три тижні після їхнього першого побачення він ще жодного разу не фантазував про її вбивство. Вона суджена Крістофера. Він уже майже повірив, що такі, як він, здатні щось відчувати до іншої людини. Її присутність вибивала Крістофера з колії, проте було в ній щось таке, від чого він хотів мати її поряд. Принаймні, поки що. Крістофер витяг шматочки картоплі з духовки і розташував їх симетрично на тарілках. Додавши листя органічно пророщеного салату і, збризнувши зверху бальзамічним оцтом, поніс на стіл у їдальню. Тоді прожогом, що аж ніяк не було властиво його характеру, кинувся на кухню, аби заховати на самому дні сміттєвого кошика упаковки з-під продуктів. «А ти, бачу, похмурий тип», – сказала Еммі. Повернувшись до їдальні, Крістофер побачив її перед книжковими полицями. Жінка стояла, схиливши голову набік і читала Корінці. Книжки на полицях були упорядковані за кольором та розміром. Емі читала вголос. Як думають серійні вбивці? Убивця Зодіак. Антологія серійних убивць. Ще чотири книги про Джека Різника, дві про Фреда і Розмарі Вест. Здається, Кріса, ти прихильник певної тематики. «Мені цікаво знати причини людських чинків», – недбало відповів він, наливаючи вина в келихи строго на однаковий рівень. Людська поведінка, навіть у найпохмуріших її аспектах. Свого часу він прочитав кілька біографій Пітера Саткліфа, йоркширського різника, який убив 13 жінок у 70-х і 80-х просто перед носом у дружини, яка нічого не підозрювала. Цікаво, як йому це вдалося. Яке задоволення він від цього отримував. Чи Саткліф справді кохав свою дружину, чи вона була тим якорем у світі параноїдальної шизофренії, що утримував його від занурення в повне безумство. Крістофер починав розмірковувати про паралелі в їхніх життях. Їх було багато, але психічний розлад був винятком. Одна з багатьох його переваг над Саткліфом відсутність потреби в такому баласті, адже він сам небожевільний. Навіть навпаки, усі дослідження і тести, які він проходив, свідчили, що за рівнем свого інтелекту він набагато перевищує середньостатистичну людину. Крістоферова серія вбивств – не непереборний потяг. Вона виклик. «І від художки теж сироти беруть», – продовжувала Еммі. Сходження Ганнібала, американський психопат, треба поговорити про Кевіна, автобіографія Дональда Трампа. Крістофер зустрічав чимало портретів психопатів у літературі та фільмах, але відчував з ними мало спільного. Письменники і сценаристи дуже часто спотворювали образи таких, як він. Не розуміли, перебільшували, перетворювали на карикатуру. Такі, як він, були доступною мішенню та запросто шокували публіку. Патрік Бейтман із американського психопата, Ганібал Лектер, Емі Дан із загубленої, Кетті Еймс із «На схід від Едему» з її деформованою душею. Усі вони мали різні прояви психопатичних рис, але небагато схожості на нього самого. Єдиний, на кого Крістофер був у дечому схожий, це Том із талановитого містера Ріплі. Їх об'єднувала любов до гарних речей і, судячи зі способу отримання цих речей, відсутність почуття провини. Але махінації призвели Тома до цікавої суміші із проявів тріумфу та параної. Крістофер таких не мав. Раптом Емі звернула увагу на білу книгу без заголовка на корінці. Крістоферове серце закалатало, а подих сам собою затримався коли жінка взялася за палітурку і потягнула до себе. Любов до ризику спонукала Крістофера навмисне залишити тут цю книгу. І він бажав, аби Емі взяла її та розкрила. Утім, Крістоферова схильність усе контролювати підказувала, що гра для Емі на цьому скінчиться. «Вечеря холоне», – подав голос Крістофер. Емі облишила книгу і сіла навпроти нього за стіл. Крістофер заходився розрізати стейк. А чому ви ніяк не назвали свого убивцю? Тобто? Ну, журналісти чи поліція часто вигадують прізвиська для серійних убивць. Йоркширський різник, Зодіак, Янгол смерті. А цей чувак прізвиська не має. Крістофера на правду ображало те, що його зусилля ще не винагородили прізвиськом. «Невже дев'ять мертвих жінок, і ще варто сподіватися десята, яка поповнить список завтрашньої ночі, не варті того, аби його сприймали серйозно?» «Не знаю», – відповіла Емі. Ну, зазвичай це робить преса. Не хочеш сам його придумати?» «Навряд чи це буде доречно». «І це, каже той, хто має на полицях два десятки книжок про серійних убивць? Та ти експерт із цього питання» тоді ти маєш розказати, що про нього відомо, перш ніж я підберу ім'я. Ну, слідчий інспектор нещодавно проводив брифінг для всіх департаментів, на випадок, якщо хтось дізнається бодай щось про підозрюваного. За психологічним портретом маємо чоловіка від 20 до 40 років, обирає за жертву жінок, які живуть самі і не мають партнерів. Модус операнді завжди однаковий. За допомогою відмички проникає в приміщення через двері на першому поверсі або з внутрішнього дворика. Ті двері майже завжди старі і не мають сигналізації. Вбиває жертв на кухні, вкладає на підлогу, руки вздовж тіла, ноги випрямлені. Тоді, після 2-5 днів по тому, вбиває ще одну жінку, повертається до місця попереднього вбивства і кладе фотографію останньої жертви на груди її попередниці. Не залишає слідів ДНК. Принаймні, нам невідомо про них. Але діє методично. Жертв підбирає по всьому Лондону. Здається, намагається розвести місця вбивств так, щоб ми не могли передбачити, де станеться наступне. Крістофер відчув, як у животі запурхав рій метеликів. Усе тіло затремтіло від хвилювання. Уперше, хтось наживо перед ним переповідав деталі його роботи. До цього будь-які розмови на цю тему Крістофер провадив на анонімних інтернет-форумах. «Ми гадаємо, що фотографії вбивця залишає, щоб нас подражнити, або щоб показати, що не має наміру зупинятися», – продовжувала Емі. А ще він балончиком через трафарет мітить тротуар перед домом кожної жертви, силует чоловіка, який несе щось на спині. «Так, я бачив малюнок у The Evening Standard. Він зникає, а тоді з'являється знову, наче примара». «Вбивця примара». Нікудишнє ім'я», – похитала головою Емі. «Безшумний вбивця». «Хіба так не називають щадний газ?» «Душитель із дротом для сиру». «Ти так кажеш, ніби його вбивство якась буде на річ», – Емі раптово замовкла. «А звідки ти знаєш, що він душить дротом для сиру?» Крістофер помовчав, замислившись про свою помилку. У всіх статтях про вбивство йшлося про дріт, яким він душить жертв але ніде не згадувалося, що це був саме дріт для нарізання сиру. «Логіка», – відповів він, підводячись на ноги, – «якщо хочеш задушити когось таким товстим дротом, потрібен дріт із ручками, інакше ти пальці собі відріжеш». «Ми також думаємо, що це дріт для сиру». Вона повірила. «Чудово». Судячи з ширини та глибини проникнення, а також слідів речовин у ранах, знаряддя вбивства ретельно дезінфікують, продовжила Емі. А ви знаєте, звідки воно? Емі кивнула і запхнула до рота шматок стейка. Готовий закластися, що цю штуку можна купити в будь-якому магазині, правда? Джон Льюїс. І модель у продажу щонайменше 10 років. А ти добре підготувався чи не так? Крістофер кивнув. Еммій гадки не мала, наскільки добре він підготувався, і наскільки щасливим вона його щойно зробила. Якщо вигадаєш йому прізвисько, неодмінно згадай про це на роботі, порадив він. Як часто тобі випадає нагода вигадати прізвисько для серійного вбивці? Так само часто, як і нагода з одним із них повечеряти. Розділ 28. Джейд. Чоловік, на якого дивилася Джейд, точно був Кевіном. Але, вочевидь, надіслані її фотографії зняті давненько. Це точно не той Кевін, заради якого вона так далеко мандрувала. Обличчя молоде, та очі втратили той блиск, який приваблював на стількох його фотографіях. Майже повністю лисий, окрім рідких пасом подекуди на голові. Руки жилеві, спортивні штани й футболка колись, можливо, пасували, а тепер бовталися немов на опудалі. Шкіра блідого, нездорового відтінку. У лівій руці переносна крапельниця, прикріплена до металевої рами на коліщатках. Джейд оглянула Кевіна з голови до ніг, відчуваючи подив і збентеження. Гнів на нього, що переповнював її раніше, кудись худко випарувався. «Не заперечуєш, якщо ми присядемо?» Кевін змарніло посміхнувся. Не знайшовши слів для відповіді, Джейд кивнула і пройшла за ним до просторої, яскраво освітленої вітальні з величезними вікнами, за якими відкривався краєвид на безкрайній обшир полів, куди сягало око. Кевін спершись на більце, повільно опустився в крісло. "Вибач, що сказав тобі йти, коли ти подзвонила. Ти мене трохи зненацька застала". Молодий голос Кевіна контрастував з його виглядом. Я й гадки не мав, що ти полетиш сюди зі мною зустрітися. Я вирішила всього кілька днів тому, я... Вибач. Ого, а ти знаєш, що за весь час нашого знайомства ти вперше вибачилася? Це не те слово, яке я звикла казати. Ой, та я дражнювся. Не ти тут мусиш вибачатися, а я. Я не був до кінця відвертим із тобою. І гадаю, зараз це очевидно. Я не знаю, як про це сказати, Джейд, але у мене лімфома на четвертій стадії, що означає нічого доброго. Джейд усвідомила, що не може подивитися йому в очі. Вона силкувалася відчути зв'язок між чоловіком, у якого закохалася в чатах і телефонних розмовах, і тінню людини, яка сиділа перед нею. Мені поставили діагноз рік тому, до того, як ми з тобою стали ДНК парою. Я хотів знати, чи існує десь моя ідеальна дівчина, і за кілька місяців нею виявилася ти. І я волів спершу не писати нічого і не виходити на контакт, бо це було б нечесно щодо тебе. Але людська цікавість взяла гору, і, проводячи більшість часу в лікарні чи в домі, я ні про що інше не міг думати. Я не втримався від бажання більше про тебе дізнатися. Це було егоїстично, і це ти мені вибач. Джейд кивнула і замислилася про те, що якби вони помінялися ролями, то їй також хотілося б дізнатися все про свою ДНК-пару. «Скільки...» – вона затнулася. Запитувати таке нетактовно навіть для неї. «Скільки мені залишилося?» – закінчив за неї Кевін. «Певно, місяць-два. А ті світлини, що ти посилав? З минулого літа». Це тому ти не хотів спілкуватися скайпом чи фейстаймом? Кілька хвилин тому я готова була розірвати тебе на дрібні шматочки. Я була впевнена, що ти одружений і маєш дітей. Ха, розреготався він. Ну, створити сім'ю я вже точно не сподіваюся. Джейд Раптом усвідомила, що для неї це означає те саме. І миттю відчула себе дуже-дуже самотньою. З часом вона у когось закохається але вже не всудженого. А з Кевіном їй бути не судилося. Вона співчутливо усміхнулася, але вирішила не говорити пустих слів. Навряд чи вона могла сказати хоч щось, що поліпшить ситуацію бодай на йоту. «Послухай, Джейд, я зрозумію, якщо ти захочеш піти. Чесно, зрозумію. Бо мені соромно. Але на твоєму місці я про це серйозно замислився б. Ти на таке не підписувалася». Джейд сціпила зуби і стиснула пальці ніг у кросівках. Вона не дозволить собі засмучуватися перед ним. «Ти також не підписувався, Кевіне. Тож, якщо ти не проти, я побуду поряд іще трохи, щоб ми могли познайомитися ближче. Як тобі таке?» Кевін кивнув, насилу стримуючи щасливу посмішку, що розпливалася обличчям. Розділ двадцять дев'ятий «Нік. Хіба ти не кинув курити?» «Так, кинув. Точніше, кидав. Просто останні кілька днів були доволі своєрідними». «Що не так? Маєш мороку із замовленням для SND? Нік помовчав, оглядаючи панораму центру Бірмінгема з висоти пожежного виходу зі свого офісу. Сюди долинали дзвінки трамваїв, що оторували собі шлях до Нью-стріт. Попід ногами по Corporation Street котився пасажиропотік години пік у напрямку залізничної станції. Рієн спиралася на бильця пожежних сходів. Коли Нік вийшов сюди, вона вже пихкала своїм вейпом. У Ніковій шухляді також лежала електронна сигарета, проте сьогоднішній день не для половинчастих рішень. Перед Новим роком Нік запевнив Салі, що кине курити чергова брехня, останнім часом їй дедалі більше. Він також досі запевняв свою дівчину, що на сто відсотків упевнений у їхньому коханні. У тому, що Салі його єдина, що вони житимуть довго і щасливо разом. Про те, що Алекса він і не згадує. А, правду Нік тільки про Алекса і міг думати. Так, з СНД. Директор усе ніяк не вирішить, що йому потрібно. Ще той Геморой. Що ж, час пробуджувати в собі Дона Дрейпера, бо від тебе чекають на результат. За три роки роботи молодшим копірайтером в агенції Нікові ще жодного разу не доводилося визнавати свою поразку перед рекламодавцем, попри роботу з багатьма екзотичними продуктами, про існування яких він до того не чув і навіть не підозрював. За успіхи у просуванні на лідерські позиції на ринку нового крему від молочниці та рослинного препарату від імпотенції, колеги прозвали його «генітальним гігантом». Нік потайки тішився з цього, опишаючись своєю спроможністю продати будь-що, будь-кому, та ще й під елегантним гаслом. Але цього тижня йому надто дошкуляли інші думки. Тож і лосьон від лобкових вошей все ніяк не вдавалося зробити привабливим. Нік намагався не згадувати про Алекса і вже майже переконав себе, що вигадав усі ті емоції, які той збурив у клініці. Але навіть заробляючи на життя вмінням намовляти інших купити непотрібну річ, він знав – себе не надуриш. Він справді відчув щось, і це щось геть не схоже на будь-що пережити раніше. І не було сумніву, що Алекс також це відчув. Наступні кілька днів після їхньої зустрічі Нік спав дуже мало, і як наслідок весь час метушився та дратувався на салі через постійну втому. Сам того не бажаючи, він огризався на кожну її діючу репліку. Від невинного прохання заскочити дорогою додому у Вайтроуз купити чорної капусти до запитання, який новий серіал почати дивитися на Нетфлікс. Щось у ніковому серці відхилялося від шляху, яким йшло раніше, і в голові через це паморочилося. Чи, може, зараз його просто нудило від сигарети, хто зна? Ріен повернулася до офісу, і Нік зробив останню довгу затяжку аж по фільтр. Загасив сигарету об металеві бильця, понюхав пальці і відвернув носа. Сморід від шкіри та одягу. Він точно не бажав повернення цих ознак нікотинового рабства. Задзвонив телефон, і Нік зиркнув на екран. Номер приховано. Але чому б не відповісти? «Привіт, це Нік Волсфорд». Пауза. Нік припустив, що зараз почнеться автоматизоване повідомлення про те, що йому належить якась страхова виплата, слід лише подзвонити за таким-то номером і приготувався скинути дзвінок. Раптом почув голос, який упізнав миттєво. «Привіт», – сказав Алекс. Нікове серце за секунду розігналося від нуля до ста. Його лихоманило чи то від жаху, чи то від радості. Це ти був, правда? продовжував Алекс. Ти приходив. Так, прошепотів Нік, відчувши, як у роті раптово пересохло. На мить запала мовчанка, яку знову порушив Алекс. Чому ти не сказав мені, хто ти такий? Я думав, ти розізлися, та я й не вірю в усі в ці ДНК пари. Я теж не вірю, чи то пак не вірив, поки поки я не озирнувся на виході. Ти теж це відчув, так? Я не навигадував собі всякого. Ні, друже, не навигадував. Нік тремтів, хоч на вулиці не було холодно. Вибачай, що збрехав тобі про ім'я. Як ти мене знайшов? Отримав імейл і побачив, що моя пара хлопець. А потім, коли ти озирнувся, я просто зрозумів, що це ти. «Заплатив за твої контакти і здогадався, що ти назвався іншим іменем». «Вибач. Усе гаразд, я й сам би так зробив». Знову запала мовчанка. Жоден із чоловіків не знав, що говорити далі. Нік напружив руку, якою притискав телефон до вуха, аби вона не тремтіла «Якось воно все по-дурному, правда?» – знову подав голос Алекс. «Це точно». Але ж це все дурня. Оці всі аналізи. Дурня ж повна. Так, згоден. Дурня повна. Як це взагалі сталося? Глюк якийсь? Вірус в комп'ютері? Щось таке? Схоже на правду. Не хочеш побачитися і обговорити це все? Ну, випити пиво, потеревенити як-небудь, якщо маєш час. Та хоч зараз відповів Нік, не вірячи сам собі. Як щодо Бахус у торговому центрі за півгодини? Згоден. До зустрічі. Алекс першим закінчив дзвінок. Нік постояв, дочекавшись, поки голова перестане йти обертом, а тоді поспішив назад у офіс за пальтом. Розділ 30. Еллі вони, певно, мають жалюгідний вигляд. Тім ніяково опустив погляд на букет квітів, що лежав перед ним на барній стійці. Але я, чесно, не стирив їх з кладовища. Ні, що ти, вони чудові. Елі зиркнула на неохайний жмуток прив'ялих білих воздик та червоних троян, загорнутих у брунатний папір. Вона оцінила жест. Тім звів брови догори, наче не повірив. «Ну, їхній вигляд, може, на крихітну дрібочку жалюгідний, але мені все одно дуже приємно», – всміхнулася вона. «Я носився з ними весь день, тому вони так прим'ялися. Я купив їх ще зранку. Раптом потім не трапиться інших квіткових магазинів». Еллі зворушила Тімова наївна думка, ніби в Лондоні може бути тільки один флорист. Коли Елі прибула до ресторану на кілька хвилин пізніше домовленого часу, Тім уже чекав усередині. Вона приїхала сюди на таксі сама, попри протести Андрея, начальника Служби безпеки, і його нагадування про підвищену потребу у безпеці через серійного вбивцю, який орудує в місті. Тім обрав місце для другого побачення поряд із Нотінг у Лондоні. Сімейна французька пивоварня, чиї стіни потребували свіжої фарби ще від часів уряду Тетчер. Тім сидів на високому стільці за барною стійкою, обриваючи етикетку імпортного пива очікуючи її. Ще зовні вона запримітила його темний костюм. Волосся прилизане у косий проділ, гризе нігті. Цього разу він доклав набагато більше зусиль і нервувався також набагато більше. Еллі і сама напружилася від його збентеження. А що, як він дізнався, хто вона така, і тепер прагне справити краще враження? Це було геть не те, чого вона хотіла. Неодноразово їй доводилося на власні очі спостерігати, як далеко готові зайти декотрі чоловіки у намаганні позмагатися з нею, або, як інші були впевнені, ніби дорогі подарунки відкриють їм дорогу до її серця. Мадонну можна поважати як сильну рольову модель для жінок, але Елі не була меркантильною дівчиною, як та співала у своїй пісні. «Джин Гендрікс із Тоніком, будь ласка». Звернувся Тім до обармена, поки Елі сідала поряд. Приємно, що він запам'ятав марку її улюбленого напою. Тім зміряв поглядом її чорний топ, спідницю до колін та чорні шкіряні чоботи. А ти маєш чудовий вигляд. Ти також. Новий костюм? Як ти дізналася? Ти залишив бірку на кишенці, вишкірилася вона і смикнула за цінник але, певно, смикнула надто сильно, бо кишенька тріснула по шву. «Ой, ні, пробач!» Еллі у паніці закрила рот рукою. «Нічого страшного», – запевнив тім, пригладжуючи кишеню на місце. «Мені так прикро! Ти так старався!» «Ой, ні, не те, щоб сильно!» «Квіти, новий костюм, лосьйон після гоління! Але ти напруженіший, ніж минулого разу у пабі! Все гаразд?» «Вибач», – зітхнув Тім. «Мушу де в чому зізнатися». «Приїхали», – подумала Еллі, поки шлунок провалювався кудись униз. «Він відшукав мене в інтернеті і тепер не вважає себе гідною парою». «Я поговорив із Майком, своїм другом, про наше перше побачення, і він задав мені жару». «Пробач, ти про що?» Він пояснив мені, що ми можемо бути парою, але слід було купити тобі квіти і запросити до кращого місця, ніж паб під домом. І вдягнутися пристойніше. Звідси й новий прикид. Вибач, Елі, я давно не бував на побаченнях. А останні з них були через Тіндер чи Пленті і тоді мені здавалося, що тільки я докладаю зусиль. А тоді я вибрався з тобою. І тут приходиш ти, вся така охрінезна, а я розумію, що облажався. З іншими, як було? Навіть якщо мені подобалася якась дівчина, почуття ніколи не було взаємним, і мене майже одразу френдзонили. Але з тобою я точно не почувався пацаном, який просто ловить якусь кралю. І ще щось підказує мені, просто друзями ми ні за що не залишимося. І тепер я нервуюся, бо не знаю, що далі. Я не хочу тебе налякати і не знаю навіть, чи можливо налякати свою пару, і, до речі, якщо вважаєш, що я несу повну дурню, то зупиняй. Чесно, Тіме, мені ти подобався таким, який ти є. Еллі не могла пригадати, коли востаннє зустрічала настільки щиру і відкриту людину. Але коли ти обертаєшся у компанію тих усіх типів із сіті в костюмах від Юго Бос і з годиниками Ролекс, а тебе поєднує в пару з провінційним добнем... Повір, урвала його Еллі. З тобою в провінційному пабі я провела час набагато краще, ніж із будь-ким із тих типів у зеїв. Вираз полегшення розповся тімовим обличчям. І якщо так, то можемо почати спочатку? Ні, я потайки насолоджуюся ніяковістю ситуації. О, тоді ходімо за наш столик. Там я забрудню супом свою сорочку і переверну келих собі на штани, щоб у тебе була фантастична ніч. Принаймні, у тебе не станеться кохання з першого пука. Повір, ти ні за що не захочеш знати, яке в мене кохання з другого пука. Еллі розриготалася. Тім мав багато рис гідних замилування. Кутики губ, які рвалися догори, замить до того, як він засміється. Сірі волосинки, які неохайно стирчали з бороди. Ліве вухо, що видавалося в бік трошки сильніше, ніж праве. І ніяковий багрянець, яким бралися щоки, коли він чогось соромився. І хоча для неї це не було коханням ані з першого, ані з другого погляду, в одному Елі переконалася, чимось він її приваблює.